Напівголодне існування відновило в емоційній пам'яті 1933 рік на Кубані, коли він виснажений до краю, весь у ранах, з яких сочилася брунатна рідина з опухлими і водянистими ногами, вже не надіявся вижити і пізнав муки голоду аж до передсмертної межі. Я знав інші болі, як поранення, але то щось таке, що спалювало всю істоту. І, може, тому, що я те знав, тому мені пощастило в жовтому князі відновити ту психологічну глибинність тієї голодової смерті. Наче морський наплив були винесені вразливою до галюцинацій, уявою голодної людини спогади, пережиття минулого, найтонші відтінки почувань далеких років. Василь Барка, написав 600 сторінок роману, знову і знову переробляв, Скорочував і раз, і вдруге, чотири рази від руки переписав свій твір. На це пішло два роки невимовно виснажливої емоційної праці співпереживання. У романі жовтий князь відтворені реальні події і явище Голодомору 1933. Певною фактологічною основою послужили особисті спогади десь до 12 сторінок одного земляка який описав долю близької йому родини і залишив письменникові на його розсуд. Василь Барка дав цій родині прізвище Катранників, але все, що судилося уявою письменника пережити цій родині, він бачив на власні очі, пережив сам, чув от очевидців. У 1933 році Василь Барка відвідав родину свого брата на Полтавщині і був вражений до глибини душі тим жахіттям, подібне до якого випаде на його долю на Кубані в 1934 році. Бачив він, як гниють на станціях і біля елеваторів, розкриті, під дощем, підтоплені водою гори зерна, як божевільні від голоду люди поїдають рідних і чужих, як немотно мовчать хати, з яких доноситься солодкий трупний запах. Важко читати цю страхітливу хроніку невимовно-трагічної долі українського народу. Жодна фантасмагорична уява не здатна відтворити цей жахливий спектр чорної біди, яка захопила Україну і відкинула її за межі елементарного людського буття. Та Василь Барка намагався в міру своїх фізичних і творчих сил Відкритий перед нами моторошну безодню людського горя і віччаю, У 1963 році він звернувся з листом до радянських письменників на Україні, в якому запитував, «Чому на роковини цієї найбільшої трагедії в історії України не дано дозволу ці жертви згадувати і вшанувати їх терпіння, а реабілітовано якраз того, хто здійснив Розкази від вершителів культу особи про запровадження великого голоду реабілітовано якраз постижно. Тож, коли і досі не дозволено подати голос за жертви голоду, хоч прочитайте скромну повість про них, автора, який зрікся всього в житті, аби дістати зрештою змогу розповісти про них. Вони моторошні моторшній І сонце, незмірно краще від дірок небесних, як і всі люди, хоч вони цього не знають, як сам хліб ними запрацьований і в них віднятий, були чисті, хоч смерть настала в найбруднішій поверженості їх. Де ж ви, їхні і кобзареві друзі іскренні, щоб Господа. Розуміємо і не винуватимо, заборона, то нехай знайдеться в ваших грудях хоч одно зітхання, спочуття для них і сповік ваших, хоч одна гаряча сльоза, з болю за них тайно пролита, як сказано в кобзарі. Тільки аби серце не стало вже камінне під народними визнаками. Коли не відкликнеться в ньому навіть порожня луна до безвісного і беззахисного горя мільйонів з трудових хаток. Тут межа і іспит для серця при їх пам'яті.